Sono il ministro degli Esteri Massimo D'Alema. Viaggiare per le strade del mondo è un'esperienza meravigliosa, ma quando sei al volante non rischiare mai. La vita è un bene prezioso, rispetta le regole, rispetta te stesso. Campagna a cura del Governo, Ministero dei Trasporti.